Правда, щоб викопати скарб, потрібно дочекатися світанку. Вночі він ні за що не розшукає потаємне місце. Макак вирішив перебути ніч на узбережжі. Знаючи, що в Кетабуена затримуватись небезпечно, пігмей помандрував на північ, тримаючись біля магістралі. Він їхав практично вздовж берега. Коли запримітив у темряві будівлю, то була стара кам'яна церковця, все, що лишилося від монастиря, що стояв на тому місці ще з іспанських часів. Кілька разів божницю перебудовували, і так вона дотягла до наших днів. Нині перед з нею жило кілька монахів-самітників. Останній день зими добігав кінця. На годиннику було чверть до півночі. Витріщившись на убогий дерев'яний хрест, що вирізнявся на клінічного неба, Джеймі відчув, як його затоплює гірке почуття образи. Розлючений і знавіснілий пігмей заскочив у церковцю. Він валився з ніг від утоми. Голова розколювалась від пекельного болю. Шлунок безперервно ображено воркотав. Церковці стояла порожня. У дальньому куті під трьома вицвелими від часу іконами горіло кілька свічок. «Ти!» – заверещав коротун, підскочивши до різбленого розп'яття, що висіло над вівтерем. «Це все ти винен!» Мало тобі того, що зробив мене меншим за однокамерний холодильник. Тобі недостатньо, що мій член нагадує обризану сосиску, кота стирчить з недоїдків хот -дога. а тепер я лишився без дому, посіпак і грошей? Чому ти так ненавидиш мене? Джеймі метав громи і блискавки. Набравшися духу, він тицнив пальцем у дерев'яне обличчя, і випалив. Ти ж жирний, безмозкий тюлень. А тоді затих, уважно дослухаючись. Нічого не відбувалося, десь далеко шумів прибій, але земля не розверзлась, і блискавки не почали лупити з ясного неба. Макака осмілів. Що? викрикнув Карлик, кумедно розкинувши руки. «Ну що ти мені зробиш, га? Ти нікчема! Цілковий ти нуль! Порожнє місце! Ти просто хробак, який лише волею випадку отримав безсмертя. Схиливши голову овінчену терном вінком, Ісус мовчав. Бос тукопійської мафії не далі більше. «Якби знаття!» Я б відрігся від тебе ще двадцять років тому. Ти ж тільки насміхався з мене. Очманілий Макаха підскочив, схопивши руками за дерев'яну фігуру і, впершись ногами в стіну, почав смикати її на себе. Ось я тобі зараз за Пігмей виявився не набагато більшим за розп'яття. Він добряче намучився перш ніж відірвав його від стіни, повалившись разом із хрестом на дерев'яну підлогу. А Затим історично схлипуючи, маленький Джеймі підхопився і приготувався зробити те, що зазвичай чинив з поверженими недругами, зібрався помочитися на розп'яття. То був його фірмовий засіб самоствердження – зцяти на мертвих ворогів, Засліплений люттю макака Став над Христом Розтібнувши ріньку І навіть вистромив свою сосиску Але Треба сказати Джеймі вибрав Дуже невдалий час Для з'ясування стосунків з Господом Раптово Карлик усвідомив Що розп'яття Ривками сувається у бік По підлозі Вражено пукнувши він підняв макітру і спостеріг, що всі предмети навкруги – вівтар, ікони, стругані лави, підставки для свічок – скаженно вібрують. Їхні контури розпливались, змазувались у темряві. Сіни підлога беззвучно пульсували. Пігмей не віддав, що таке інфразвук а тому не здогадувався, що низькочастотні звукові коливання можуть сягати такої ж потужності, як і звичайні звуки, при цьому лишаючись нечутними для людини. Примітка – інфразвук, пружні хвилі, аналогічні звуковим, що мають частоту нижчу за нижню границю діапазону чутливості людського вуха. Звукова хвиля з частотою коливань нижче 20 Гц не вловлюється людським вухом, це то не може бути почута. Проте це не означає, що людина не сприймає інфразвук взагалі. Якщо інфразвукові хвилі мають достатньо велику амплітуду, вони проявляють себе як звичайний надпотужний звук. Через це можлива цікава ситуація. Наприклад, Людина в зоні дії інфразвуку з частотою 12 Гц та рівнем гучності 150 дБ відчуватиме скажений тиск на барабанні перетинки, тремтіння у грудях, подібно до того, як відчувається бумкання динаміка на дискотеці, вібрацію повітря і довколишніх предметів, але нічого не чутиме. Абсолютна більшість історій про зустрічі з приводами, духами померлих і, тому подібне, спричинені саме інфразвуком, чиє невидиме джерело розташовується десь поряд із зловісним будинком. Невидима рука стиснула йому горлянку. Макака змокрів, відчувши присутність вищої сили, і з жахом усвідомив, що догрався. Вібрація не припинилася, коли далеко на сході зародився низький рокітливий звук. Джеймі глетнув слину, відчуваючи, що от-от замліє. Гуркіт наростав швидше, ніж карлик встигав про нього думати. За секунду відреву ціла земля. Церковка трусилася, наче її закинули киплячий казан. Шипки брещали, зі стелі сипалася штукатурка, плаксиво скилили дерев'яні опори, цвяхи на очах вилазили з дощок. Ревіння міцнішало, лищатиме стискаючи голову маленького мафіозі. Схоже, господь таки втратив терпець. «А-а-а-а!» а і наклав прямо в приспущені штанці. За мить по тому рев сягнув апогею. Важка звукова хвиля ляснула по церкві невидимим батогом. Шибки не просто вилетіли, вони дематеріалізувалися з гучним дзень. Лави підскочили на пів метра вгору і попадали коло західної стіни. Вхідні двері зірвала з петель. Вони пролетіли аж до вівтаря і збили вщердь деморалізованого Джеймі на підлогу. Інстинкт самозбереження випхав макаку на вулицю. Горлаючи щось про милосердя та індульгенції, пігмеймо шпарний пострибав з церкви. Дезорієнтований він вискочив на кам'янистий пляж і впав біля води, заплутавшись у спущених штанях. Гуркіт затихав на заході, віддаляючись так само швидко, як і з'явився. Скимлячи, маленький мафіози став на коліна, повернув голову до океану і обімлів. Ця мить змінила все його життя. Джеймі зазирнув в обличчя Богові. У піцьмі над океаном, точно над макакою, палали батьківським докором два великих жовто-гарячих ока. Вони спопиляли його, вони терзали йому душу, наповнюючи все тіло благовійним трепетом. Бідолашний коротун і гадки не мав про те, що насправді коїлося в Атакамі протягом останнього місяця. Він не здогадувався ні про які існування NGF Lab, ні про ботів, попри те, що вже стикався з ними. Відповідно, Джеймін міг знати про наліт американської авіації. Після успішного завершення операції важкий і неповороткий Б-2 відразу подерся вгору, піднявшись настільки високо, наскільки дозволяли його технічні характеристики. Це був його єдиний шанс Заховатись від радіолокаторів. Зате винищувачі прикриття 4F-22 покидали місце бомбардування на бриючому польоті. Один з рапторів вилетів до океану якраз над церковцею, де біснувався макака, ледь не розніщив божницю надрузки. Примітка. Бриючий політ нерідко застосовується для ліквідації живої сили супротивника. Я не раз читав про те, як через звук реактивного винищувача, що несеться на гранично малій висоті, у солдатів лопаються артерії, зупиняються серце, відбувається самовільна дефокація тощо. Чесно кажучи, я в те не дуже вірив, поки на початку 2011 року не опинився в Каїрі в самий розпал Єгипетської революції. В неділю 30 січня Мубарак підняв у повітря два винищувачі F-16 єгипетських ВПС, які протягом 10-15 хвилин перяли над містом, лякали демонстрантів. То не був бриючий політ, бо F-16 не опускалися нижче 300 метрів, але я на власні очі бачив, як тремтять стіни будинків, і відчував, як мене буквально втискає в асфальт ревом неймовірної сили. Після того випадку я схильний вірити, що сучасний винищувач на бривчому польоті дійсно може випотрошити людину. Для інформації. Небезпечний для здоров'я рівень гучності 75 дБ, болевий поріг 120 дБ, звук Винищувача – 150 дБ, смертельний рівень для людини – 180 дБ. Саме жар з його турбін з зрів на фоні нічного неба. Насправді Джеймі не мав би бачити вогняних вихлобів з турбін. Зазвичай у F-22 Raptor їх не видно. Сопло екранізується чотирма полігональними пластинами зі спеціальних сплавів, котрі зменшують помітність винищувача в інфрачервоному діапазоні. Проте літак, діставшись океану, почав набирати висоту задерши носа на 30 градусів. Турбіни націлилися точно на узбережжя і розпашили сопла втопилися в макаку. Сопла F-22 – у поперечнику некруглі, вони мають форму сплюснутих прямокутників, контур яких зладжує тремтіння гарячих вихлопних газів. Не дивно, що нещасний мафіозій сприйняв їх за почервонілі від праведного гніву очі господа. Досягнувши висоти, що дозволяла вийти на крейсерський режим польоту, пілов F-22 22 Вирівняв винищувач. Жовто-гарячі очі зникли. Все-таки цього було достатньо для того, щоб Джеймі напудив під себе вдруге за вечір, і ще двадцять хвилин після того, як раптор покинув повітряний простір Чиль, а низький утробний рев розчинився в мороці, бився головою об прибережні камені і безпередиху горлав. Я зрозумів, Господи, не вбивай, не вбивай, я більше не буду. Прости мене, засранця, я більше не буду. Гени двадцяти поколінь ревних католиків давалися в знаки. Вівторок, перше вересня, перша, тридцять чотири, пустеля Атакама. Горілим тихне, відчуваєш?» Тимур кілька разів по собачому втягнув носом повітря. «Трохи є, у нас мотор часом не перегрівся?» «Та ні, смердить так, наче він не просто перегрівся, а згорів до дітька». Тимур опустив вікно зі свого боку. Гіркий запах у кабіні посильнішого. З-під капота не вихоплювалося жодних підозрілих звуків. «Точно, щось десь горить», – погодився українець. «І то конкретно горить? Що воно таке?» Хетхантер був радше здивованим, аніж стурбованим. «Тут же нема чому навіть пожевріти одні піски та скелі». Тимур двічі підряд знизав плечима і позіхнув. Хлопець почувався втомленим, мов верблюд після двотижневого переходу Сахарою. Якщо люди можуть відкидати копита від утоми, то він за крок від цього. Усвідомлення, що все скінчилося, нарешті скінчилося по-справжньому, тільки посилювало відчуття знесиленості. Напруга тримала тіло в нездоровому тонусі. А тепер він розслабився, розм'як. Закривши рота, хлопець побачив, як між пагорбами, до яких ріно вів Тойоту, Щось сяйнуло червоним.